Fram morgon till talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind i FN. fattar inte det så jag trycker på 14. Alltså tekniken skulle ju fungera så bra teknikens, nu när det var nytt. Du, vad heter han? Vi Hej. Hej, hej, ni jobbar. Ni jobbar på Fredagsförallan heter det. Ni lyssnar på Fredagsförallan. för alla Är inte en cyffra det att den så länge skulle prata lite Jordan för att se Om du hör sån. Hej Johanna. Hej. hej och jädra, vilken spänning. Du, jag tänker börja direkt. Har du hört den här? Har du hört den här? Lyssna.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 It's time to go. It's time at last to have an open. Du lyssnar på fredags för Men du var fränt, jättefränt, eller hur? Abba! Ja, men alltså, man blir ja. lite impad. Ja, men det var, låter ju faktiskt jättebra. Vi lyssnade på hela albumet igår. Alltså, det var, ja. ja, det var Abba för hela slanten. Det var 40 år sedan de släppte en platta de släppte Och det musik. låter så det är det här man ja. ser ju 70.000 kläderna och man har, liksom ja, grovet. Ja, men de, har lite, de har ju lite deg så de kan ju laja med sånt där. Ja. De men har nog lite deg alltså, det... Eller var det där för de släppte nytt att pengarna Nej, Jag, jag, jag var slut... tror inte de är annars brukar det vara någon sån anledning till comeback liksom, ja, att man sticker upp. Men jag tror just de där i varje fall Boysen har nog så att de kan pilla sin navel. Ja, det har de Hör du att jag spelade lite spanska ja. så här ja. du lyssnar på på Fredsplanen på spanska. Ja. Det borde ju bara för hedra det svenska fotbollslandslaget som spöade Tvålade till i VM-kvalet Spanien igår med två. 1 Jag såg inte, jag kan, kan knappt stava till fotboll Nej, men, nej. men, men, men du äh, har läst dem där ja, jag, jag missade det där med Ja, du ser mm. du, Idag så är det så här jättekonstiga äh, Namnsdagar Aha, så, så jag tror mm. inte vi känner någon nej. Eller jag känner i alla fall ingen sån uh, Ja, fast det, Al, Alf Alfhild Alfhild? Ja. Är det en kille eller tjej? Ja, det är nog en tjej tror jag. Ja. Ja, det ska jag inte säga. Man kan väl heta vad fan man vill. Ja. Finns det finns ju någon som heter Lucky. Ja. Ja. Men Alva kanske. Ja, Alva ja. Det, något, det känner jag. Det är, är jättemodent. Bland barnen känner ja, jag flera ja, Alvor. Det där har jag pratat om förut. Att jag tycker det är väldigt fascinerande att, att man döper sina barn redan till gamla tante. Ja, precis. Ja, <laughs> det är ja, lite men, men, det går men det är lite nej, Alva är ja. fint. Mm. Ja. Och idag är det skolledarens dag. Jaha. Så att idag ska vi säga hej heja rektorer uh -huh. för det är väl en skolledare va? Jag är ledare i skolan, varenda pedagog är pedagoger i den form av då, jag är ledare... är inte skolledare. Ja, det är skolledare, det någon titlatur så. Ja, du är vi inne på väldigt djupt. Ja. jag Karina, du skulle haft förra veckans gäst hade kunnat svara på det, kanske. Ja, just det. Mm. Det var ja. bra. Mm. Men ja, just det, hon finns ju på Spotify nu faktiskt. Just det, mm. mm. som man vill lyssna på förra veckan. Det är ju alltid så. Det bara blir rätt många program på Spotify nu. Så ja, man vad vi bara har knappar inte fel där så hittar man ju massa dumheter Ja, precis. Kan man göra. Du, eh, jag tänkte på en helt annan sak. Mm. Vet du att eh, för jättemånga år sedan mm. så bildades en liten stat som hette San Marino. Mm, Italien. Könlutien. Ja, precis. Ja, där har jag har ja, jag, jag tyckte det var så häftigt för man åkte E4-an eller E4, man åkte motorväg dit. <skratt> uh -huh. Och de hade inte planskilda korsningar man gjorde liksom vänster svänga på motorvägen. Nej. Det var lite främt sådär. Man hade spart in på de där planskilda korsningar Okej. Okay. Men vi att Låter det helt är helt livsfarligt. Uh. Det är världens äldsta republik. Det är alltså Jaha. världens äldsta land alltså okay. som fortfarande har samma stadsskydd. Uh -huh. Och de, de, de firar År idag. Jag tror de bildas 301 efter Kristus. Oj, vad gammal. Så jag tror jag inte räkna men de är jättegamla. Ja. Ja, men de flesta som var med från början har ju dött. Ja, det får man väl ändå nästan hoppas. Ja. Du, jag tänkte jag tänkte när vi ändå håller på ju ja. Så tänkte jag, vad tror du om det här? Vi ska se. Jag har, jag har det här någonstans. Mm. Där jag har så många jinglar. Mm. Jag tänkte jag sa på den här. Ja! Fem. Du, du prenumererar nästan på den här titeln. Ja, men jag har den hela tiden nu. Ja, ja men det är ja. för att jag är så uppmärksam i min vardag. Ja. Ja, ja, äh, ja. Ja, mm, <gör> eller ja. för att du glömmer. Ja, ja jag vet ja. inte. Nej, men nu har jag en vardagsbetackelse. Och det är ju så här lite... Nu ska man ju skörda frukten av det man har liksom sått och pulat ner i sin trädgård. Ja, ja du tänker så. Du är ja. bokstavligen. Ja, det. ja, precis. Skördetid. Och det är ju ja. fantastiskt. Men samtidigt så blir det ju så här så sjukt mycket att ta hand om, ja. ja och vi har ju byggt det i hus för typ tio år sedan och så tog det tag innan vi fick ork att göra ord i vår baksida, men vi la ju så ja. enormt mycket tid på liksom att fixa och don och vi planterat äppelträd och vi har plommonträd, vi har björnbär och så satte vi också ett persikoträd Ah, tanken, ja men det har jag satt bild på Det, det är fan det frukt. helt otroligt och då, så, När vi satt men, men, i det här alltså, trädet så det var persik det persikor liksom eller någon, någon form av narkotika Nej det är persikor ah, okay, men, ah, På ah. Kvarnkula sa hon så här Räkna inte med att få frukt För att det är så extremt frostkänsligt Och ah. det, är liksom, det är inte rätt växthåll Men det blommar väldigt vackert Så ah. njut av blommorna Och det blommar fantastiskt vackert okay, ah. Men vi får också sjukt mycket persikor alltså det där stackarsträdet vi uppskattar till 200 persikor på ett sånt här litet träd. Det ser helt abnormt ut. Alltså, det hänger ju, jag, det är jag, helt kruntet. Men alltså, är den i ett växthus då? Eller? Nej, det står liksom på en gammal bonna åker på Småländska Högland, utsatt för vind och alla tänkbara, liksom otrevligheter, höst och vintertid. Jag tror att, de, att den, den där jävla trädet tror att det är någon sån här Ja, jag vet inte vad det tror. Men det har liksom peach, fått man. hybris. Ja. Och så är det så att alla persikar mognar ju samtidigt. Ja, så liksom, ja, det. nu har vi liksom, vad gör man av 200? Alltså ja. de är så vackra, de är stora och ja, orange, röda, ja, de gula. Håll, så, de är ju jättesvåra för de håller ja, ju inte. Och då tar man in en sån så får man typ 9 miljoner bananfluger på den. Oh. Ja. Så nu, och, och liksom, man kan ju inte låta dem ligga ruttna ute. Nej, då ska då får... man slänga dem. Äh, men det har med ju hjärta till och med fantastiska. Men du jag vet ju precis så, hur jag ska jag göra. så här, flexa, flexa inte du nej, för fan. nej. nej. inte du på ditt jobb lite. Kan du flexa Lite. lite. Ja, kan jag flexa ja. lite ja. Men då ska jag äta upp 200 persikor nej. Tänka, nej. Ja, ja det skulle inte skada i för sig, Men, men, men, men jo, Då tänker jag så att Varje fredag, mm. efter fredags för alla, ja. <laughs> Under säsong ja. Så åker du bort till torget Och så gör, tar det lite så här svart torghandel I hörnet där, för det är torgdag idag, idag i, Just i Så kan du stå såhär oh, Jag ska köka persikorna Du köper en sån här <laughs> Jag öppnar upp. Vill du se persikorna? Det är ju ännu roligare. Ja, ah, <coughs> ah, förlåt. Ah, ah. Ah. Ah, nah. Nah. Nej, jag kan inte flexa på mitt jobb. <laughs> jag tror att vi kommer fram till det. Ah, nej, men så tänk, är det någon som har en bra recept på persikopaj men då går du på kanske typ fyra persikor då har jag liksom 196 persikor kvar. Ja, så det var min vardagsbetraktelse. Att, liksom att man lägger så mycket möde med att så och sen ja, så blir man bara ja, trött när det ja, men så är, ger frukt. Ja, men det, jag tror att det är många som brottas med det. Liksom, morötterna, och, alltså, hur ska man lägga dem i sand? Eller, alltså, ska, de, ska man låta dem vara kvar i backen? Eller, mm. eller liksom så där, så att, ja, det var ja, har, min vardagsbetraktelse. Ja, men det är ju väldigt roligt att odla själv. Ja, det. Det, alltså, det smakar ju, det smakar de, de ju tio gånger goda, goda på något sätt. Alltså. Ah, okay. Vi här ett besök igår och vid herr Kellqvist var ossåt för vi, han tog lite familjefoton eh ah, okay, ja. för 53 fram Ja så han fyllde år ah. vi drack lite ja, han fyllde igår, svart ja, ja så ah. vi drack lite vi skålade för mot att liksom svart vinbär typ 163. Nej. <laughs> <Jag skojar bara. laughs> ja, men han fick fall med sig en liten påse ah, hem med pers. Ah, okay. Då kommer han göra mm. något schysst såna där foto, foto det här, kanske. När får vi väl hoppas. Ja, det får vi hoppas. Du nu jävlar 180 nej. Nej, nej, den här skulle ah. Nu ska vi be oss till en miljö där man hör den här jävla musiken hela tiden. Vad är det då? Vad Det där, det där var det där var ingen musik då men det här då det här det här byter är musik ja nu byter mm. jag Den här, den Nej, har du med? Igen? Ja, jag byter. Jag på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagspralen Du har du hört vilken smittspridning det är i Norge. Va? Oh, Nej. Jo, de har ju jättemycket smittspridning Ja. Nu. Men du skulle du förklara vad du gjorde nu. Ja, du, dynger, ja. du, du, du försökte dynga in lite fördomar och gäsa yes, med ett stort ja. frågetecken. Ja, men det var ju säga: Det här är ju träning för mig. Det är inte träning för mig om man ska vara riktigt där det. Men, men många gånger när jag någon gång har försökt att liksom besöka någon sån här, där man ska liksom röra en anläggning. Alltså, så, en anläggning ja. röra sig så är det är ju oftast ja. jävligt mycket hög musik och jag blir så stressad för när jag själv är ute och springer mm. så är liksom, det skönaste med att springa det är liksom att, att det, det fränaste att liksom ta in ljudet utifrån uh. sådär, och, sen, och sen är det ett, ett bra sätt att rensa tankarna och uh. ibland kan det vara väldigt bra också att lyssna på ett radioprogram eller en podd eller något sånt där för uh. att liksom få lite ny kunskap så här uh. Men, jag, men om jag tänker när, jag, när de jag möter när jag är ute och springer eller de jag ser som är ute och springer så har de, de flesta har ju lurar idag. Ja. Man har ju liksom, och då man tror liksom du att de med... lyssnar på E-type? Ja, jag tror det. Jag inte bara tror, utan forskar du. <här> ja. Nej, jag har ingen. Nej, jag har Den andra som också varit på, på gym man, har man kört eh, ja. pump till E-type ja. och, liksom, ja, och spinnat ja. till den här popcornmusiken. Ja. Ja, så du har faktiskt rätt också. Oh. Man, för, för sant så förväntar jag inte om den liksom rinner då. Nej, tju, tju, tju, den kanske inte. Vet inte det. Ja, det är problem med Men ska vi fråga den som faktiskt Ja, men det var lite det vet. jag tänkte vet för nu är, jag är jag ju snille som ja. spekulerar. Ja. Jag tycker vi ska välkomna våran gäst. God morgon Victoria från Black Bull Functional Fitness i Tranås. God morgon. God morgon, god morgon. Vad kände du när du hörde den här musiken? Yes. Du bara tittade på oss och bara, vad gör han? Eller vad, vad hände? Jag känner inte riktigt igen mig faktiskt. Ah. Och när jag är ute och springer så lyssnar jag faktiskt på ljudbok. Ja, ah. ah, ah, men det är bra. Ja, ah. mm, mm, mm. ah, men det gör jag också faktiskt. Mm. Kanske det, inte på... jättepeppande men när man ska ligga i vissa pulszoner och liksom ah. istället lugna ner sig för att orka springa längre ah. och grej. Superbra. Ah. Perfekt. Alltså jag, för jag vet att alltså min fru, hon, hon kan ju aldrig springa liksom. Utan att ha någonting i lurarna. Men nu är det mycket poddar och sådär också. Då. Men, men liksom, för hon, hon väger... Hon vill inte höra sig själv. Nej. Hon den... tycker att hon liksom så plockar bort sig själv. jag tycker liksom, det är det roligaste att höra mig själv. Jag hade pratat. När man på håller på så... att <skratt> <skratt> så... <skratt> ja. Så... <skratt> ja, alla ja, olika. Ja, så Men nu Victoria, vi ska ju prata lite träning idag. Lite pepp och motivation. Hur man kommer igång kanske efter en sommar man har legat lågt. Eller de som har legat lågt i ett och ett, och ett halvt år. För att det var mm. varit covid och man har liksom... Dratt det kortet framför sig själv i spegeln och bara, jag kan inte träna för det är covid överallt, jag kan inte gå till gym och så har man bara liksom ner i soffan. Så det ska vi prata om, men innan vi kommer dit kan inte du berätta vad, vad Black Bull, vad, vad Functional Fitness, vad är det för de som inte vet? Yes, vi är ett gym som är vid hamnen ungefär, Zoomerbygdens... Ja, mm, folk, vid folkhögskolan. Ja, ja, precis. Vi fokuserar mycket på funktionell träning, alltså functional fitness. Ja. Träning som man har nytta av i vardagen, som alla kan göra. Alltså mm. alla ställer sig och reser sig upp från en stol och sådana saker. Och det är precis ett knäböj. Ja just det. Så vi tränar ju liksom funktionella övningar som alla ska klara av. Yeah. Och sen kan man alltid lägga sig på sin egen nivå. Uh. Antingen så kör du ju bara ställa dig och sätta dig uh. i luften. Eller uh. så kan man göra det mot en bänk för att man behöver stöd. Uh. Och sen utifrån det så ökar man. Kan du köra med vikter uh. och så kan du köra tyngre och tyngre. Sen kan du också ha vikten på olika ställen. Om du uh. kramar vikten är du snällare för att du liksom håller ihop hela kroppen. Uh. Du kan också hålla kropp, eller vikten över huvudet uh. eller framför dig, Aha. eller ju längre ifrån okay. kroppen så blir det svårare. Så en övning kan ha massa olika nivåer. Precis, för Däråt att alla ska nas. kunna vara med. Ja. Och då har ni då olika typer av grupppass då, liksom, eller vad är det för träningsutbud ni har nere på ert, i er anläggning? För det första har vi ju en ganska stor lokal mm. och så har vi olika typer. Vi har ett rum, eller en del kan man säga där det är vanlig klassisk gymträning alltså ja. maskiner som alla känner ja. igen. Ja. Sen har vi lite mindre... Nej, det är lite lugnare där. Sen har vi en vi kallar den lilla salen, men den är ganska stor den är över 100 kvadratmeter i alla fall. Ja, okay, ja. Är stort. Där vi kör yoga, abs and ass. Vi har kört boxning nu innan corona. Abs and ass, det är mm. alltså en magerumpa ja. ja, och det är ju där de flesta är väldigt svaga. Ja. Man sitter hela dagarna och ja, måste ja. stärka de här delarna. Just Jättebra det. pass. sen har vi TRX. Är det för att man ska få så ankrumpa? Så det, för nu alla som fottar sig nu, de fottar sig med häcken. <skratt> <skratt> ja, ja, det går det, så sådan. Det. Ja, ja, ja. det är jätteklart. Alltså, ja, och det kan du. I min generation skulle man liksom i, ha så lite rumpa som möjligt. Nu ska vi så stor. Ja, som nu som ska, som ska vi kunna ställa något så. Liksom, ah, men det är hecken. Ju... <skratt> och ja, den kanske men, inte är äkta rum jag, det, jag har ju liksom typ ingen rumpa, Nej. det är en av de här nu, alla har ju komplex, jag har alltid haft ja. komplex för jag har typ bara en rygg och ja. sen kommer mina knä det ja. finns ingen människa som är så platt Nej. och nu det är liksom. efter barnen så är platt ju platt ja. ur alla vinklar då. men med tanke på hur så grisarna hanterar så den trenden tycker jag absolut kan vända snart ja. så jag blir inne att jo, bara men jag ha det. med tanke på hur grisarna hanterar så ska man inte foka på skinkan Ja, ja, men, ja, okay. ja. Man, jag tycker, man, man, tycker jag... Då personligen att det är mycket viktigt att fokusera på mm. alltså, funktionalitet och alltså, styrka. Jag tycker det är mycket coolare att känna sig stark ah. än att känna bara nu börjar jag få ganska stora ben. Eller ah. nu börjar min ah. över sitta. Mm. Jag ska, nu, mm. Istället den här känslan bara, fan, jag orkar det här. Ah. Eller jag kunde lyfta det här och jag orkar det. Jag orkar leka med mina barn och jag har inga problem att lyfta det. Och, alltså, mm. Den typen tycker jag är så ja. mycket viktig Att man känner sig stark, pigg Och liksom orkar vardagen Man orkar med vardagen Man får ju ändå säga att, alltså det är ju, Den här bilderna Har ju tagit över mycket av träningen Tycker jag, alltså jag, jag På insta så följer jag en massa löpare mm. Eftersom jag springer själv och sådär och då liksom, och det, och man, efter ett tag så håller man ju bort de där som bara blir synas. men som faktiskt inte, men mm. så, utan som, Och jag själv försöker jag, liksom, när jag skriver någonting så framstår jag ju som en jävla idiot. Jag är ju trött hela tiden, svettig, äcklig, <laughs> äcklig, grisig. Sådär. Precis som det är liksom, när man ja. springer. Precis, nu med alla jävla flugor och skit. Herregud, man, är, man, är, man behöver inte äta sådana här powerbarn när man har kommit. Man har ju redan fått is. Men... men, men, men, men och då finns det liksom så här, det finns det finns en hashtag som heter runners och något sånt där. Mm. Och du vet, alltså de bilderna som kommer där, jag fattar vad, vad fan har de med löpning att göra liksom sådär. Mm. Det här är bara snyggt, snygga. Springa lite snyggt mot solgången Ja, så, så, så, så, så riggat liksom ja, allting. Så jag ja. tänkte om, fan, kom till din och spring så kan ni få se hur ja, det är jag riktigt. Sverige lite mygg. Men, men det, det är ju intressant att du säger, för jag är ju en av de där som liksom, som, jag, jag har ju ganska bra kondition för att mm. som liksom så jävla gammal. Mm. Men jag är ju helt, jag är ju supersvag alltså. Jag är ju jättekass och jag har ju har ju aldrig liksom haft några problem med, med rygg och snabbt Och bara få det nu sen några år tillbaka. Mm. Och, och det har du ju anledningen. Liksom. Ja, det är, ju det. Det är, ju det. Det är men... jättebra att springa. Det är jättebra ja. träning. Och så här, men du måste komplettera det, ja, det med styrketräning. Det. För att annars går du sönder. Det är springer. Nej, det är jätteroligt. Ja, Ni kommer vi in på den här peppbiten och vi är ja. där. Ja, men det är det jag tänkte skulle få lite pepp. Ja, idag. men vi är inte, det är så gott för folk för folk. Ja, ja, men jag vet lite mer. Jag hoppar ju ofta. Ja, hoppar ofta lite. Ja, men jo, alltså den är ju ganska brett spektrum. Man kan gå dit och styrketräna, man kan köra yoga och det liksom det, det är grupptränings Ja, precis, ja. det var ju två olika delar. Alltså, vi har mm. ju styrketräningsrummet eller delen och sen ett mindre med mer yoga och såna saker. Mm. Sen när man kommer in till oss i receptionen så har man två jättestora ytor. Mm. Där kör vi functional training, alltså funktionell träning. Eh, en del alltså, inspirerar inspirerad från CrossFit, men ja. vi tycker att ordet CrossFit snarare skrämmer än vad det är för man ja. måste vara så himla vältränad för att ens börja träna där. Ja, det är ju sån här Ja, oh, nästan. Eller att man ska ta sig tröjan och så ska man vara så stark oh. som möjligt. Typ. Oh. Eller cool. Oh. Eh, och det vill inte vi ha. utan Vi fokuserar på funktionell träning. Alla ska kunna vara med. Oh. I den här delen finns inte en enda spegel. Oh. För att Nej, man precis. inte ska stå där oh. och bara oh, oh. nu kan jag ha den här tröjan på mig. Hur oh. ser det här ut? Och, oh. och kolla på någon annan genom spegeln. Oh. Och alltså så här. Oh de här klassiska gymgrejerna eller så. Ja. Så det finns ingen spegel där inne. Nej. Utan det finns en coach på varje pass uh -huh. som går runt och hjälper dig om det är något mm. som ser konstigt ut. Okay, ja. Och då får man speciella övningar. så man går runt och kör som ett program typ då. Eller, vad, eller hur funkar det där liksom? Eller det är lite olika beroende på vilken dag man kör. Mm. Eh, onsdagar kör vi tempopass. Och det är nästan som stationsträning kan man säga. Ja, alltså, du kör en övning, vila lite. Sen kör du samma övning kanske fem gånger. Ja. Sen nu dessa tider så, så pausar vi. Vi torkar av allting och sen byter man station. Ja, okay, ja. Och där kan ju alla vara med. Liksom. Ja. Det ska vara om du sitter på cykeln i 30 sekunder. Mm. Sen är det skitsamma om du liksom hinner cykla fem kalorier. Eller ja. 25 kalorier. Ja, och det, då har man sig själv som motstånd och... Då... Och motkämpa hela, hela tiden? Men det är intressant. Det är stationsträning tror jag på. Jag tycker det är en ganska trevlig form att man, liksom, man bränner ut sig på en, på en muskelgrupp eller någonting och sen så liksom går man vidare till, till nästa. Då. Men hur långa är de här passen för, var jag alltid pass en timme? Mm. Nu är det mer så här att man kan prata om de här high intense träningspassen. De är typ 30 minuter. Ja, jag skulle oh. bara veta. Ja. Ja. Nej, men hur långa är? Hur långa, hur, hur hur långa passar ni? Hur långt måste ett pass vara för att det ska ge effekt? Eh, alltså, egentligen behöver du ju bara liksom höja pulsen Och känna att det ger någonting liksom, För uh -huh. att få de här positiva effekterna Är det det som är tabata? Mm, en tabata tar, är ju Jobba 20, vila 10, 8 gånger Det är en klassisk tabata ah, okay. Sen kan du ha vilka övningar som helst liksom. Jag har ju föredragit Det är också gott <laughs> <laughs> Nej, men, eh, vår, Vi har ju Mellan 43 och 45 pass i veckan uh -huh. oh, Och då oh, Finns det i morgonpass. De är en halvtimme. 05.30 uh -huh. på morgonen. Sen finns det lunchpass vi tolv. De är också en halvtimme. Mm. Och sen på eftermiddagen så varierar det mellan ja, 45 minuter och en timme. Yoga är lite längre. Den är 75 och en och halv. Men då sitter det. man bara. Ja det är nog lite det, det är, För det är ju alla sig som man börjar med yoga. Vi hade en personalchef här som hette o Ola. Igen, Ola Bengtsson hette han. han det. Ja. Uh -huh. han, han, han blev ju mer sån på uh -huh. yogapass. Han blev helt torsk. Uh -huh. Han var liksom fastna för det. Uh -huh. och, så, och det finns ju såhär gubb-yoga här. -hör. Uh -huh. <laughs> här liksom, för oss som är så stel. Alltså, uh -huh. Satan, alltså det är mycket tänja och sådär. Ja, alltså... Jag, eller är här sån, eller jag här... kör inte så mycket yoga som jag kanske borde. Men Nej. jag är inte så stel ändå. Men... Det ju, ser man på mycket pass och även alla ungdomspass som jag håller i att det kommer bli ett problem längre fram. Ah, alltså, alltså folk kommer skada sig och ha konstant ont för att ah, de är så himla orörliga och stela ah, nu för tiden. Ah. Är det för att vi sitter ner? Ja, sitter ner och är väldigt inaktiva. Tänk själv hur mycket sitter du på en dag. Ah, du går ah, upp ur sängen, ah. du går till frukostbordet, äter frukost, så ah, sitter du ner. Ah, Sen kanske du sätter dig i bilen, åker till jobbet, sitter på kontoret. Sen kanske du till och med åker till gymmet. Och så kör du bara gymmaskinen där du sitter när du ah, tränar, men du ah, sitter den och ah, ner. Ah, sen åker du hem, lagar mat, äter maten, sitter ner och äter maten, ah, sätter framför tvn kanske, sen går du och lägger dig. Hur mycket har du suttit en dag då? Ah, men Janne, och... du och jag står upp nu och Victoria sitter. Ah, ja, <laughs> ja, ja, jag går ju hela alltså, dagen. Ja men, du, <laughs> ja, men du har ju alltså, det, det, mm. det, jag menar, Och dessutom är det ju så här, jag, menar, jag som, har, som har tillbringat ett liv framför en bildskärm, mm. Har, har, dels har jag ju det här mm. alltså, alltid, axlar. Allting, mm. allting framåt roterat mm. Och det, det gör ju att när man ser sig själv I ett skyltfönster när man går på stan så är det för jävla gubber som <laughs> går där Sträck på det jag. Ja. Och jag tycker att jag går rakt liksom. mm. Jag går ju som en, som en sån där mäla liksom, ja. Men sen har du också det här med Allt, allt det här jävla Mobiltitt jag alltså får alltså, den här snygga ja, jag, nacken ja, också. Jag, ja, jag bara, är ju mm. född med gamnacke, liksom. Ja. Alltså, det är ju liksom genetiskt. Men, men, men, men alla andra kommer ju få det. Mm. Alltså, det, det, det jag, vilket experiment vi håller är på Men tänk om det kanske kunde bli istället, nu då när det är liksom trendigt att ha den här angstjärten man kan ställa dragen på. Tänk om det kunde bli trendigt med framåtsluttarna axlar och oh, oh, gamnacke, så <laughs> kommer det bli sån oh, bomb, nej, nej, men, om, uh, Man kan skämta om det här. Men jag, vet, det. jag vet, nej. jag är ju ganska, ganska förstående på ett sätt. Så jag förstår ju liksom att jag behöver ju styrketräna kanske minst ett par gånger i veckan för att bibehålla mm. eftersom jag liksom mm. är på väg. Liksom jag fyller sveta, sex planen. ett par år. Liksom. Det är mm. klart som fan att jag behöver göra det där. Mm. Och, och och problemet är när, man är när man är egenföretagare, då jobbar man jättemycket. Mm. Alltså det, det är inte så där. Man har. Jag har inga fika kompisar som jag liksom sitter och fika en halvtimme med som alla andra gör. Alltså, utan, utan man jobbar ju istället. Mm. Och så tänker man så här: Men jag kanske skulle röra lite på mig. Va? Mm. Och det gör man ju men inte för man har det alltså, Nej, men du har ju också möjligheten. Som egenföretagare att i din kalender lägga in tid. Vi, du har, jobbar mycket med som egenföretagare kan kan ja. också bestämma över din tid. Ja, det kanske var en möjlighet som anställda på företag inte har. Nej. Men nu, kommer vi, nu är det inte synd om det längre. Nej, det är, nej, vet, nu vet, kommer vi till Peppen. Då. Ja. Om du lyckas få Janne Hornbom och bara styrka till för att han, han ska bli av med sin att Det är dåligt som ja. en, en medalj. Nej, nej, hur... Det är nog många som känner som där. jag behöver. Jag behöver bli starkare. Jag behöver gå ner i vikt. Jag behöver röra på mig för att jag ska må bra. Det vet ju alla idag. Alltså, mm. Det kan man ju inte ha missat men det är ju för få som gör det. Hur ska man komma till skott? Jag, jag tror att den... ja, men det första steget alltså, det är liksom bara komma in på gymmet. Du behöver mm. inte träna första gången. Bara kom förbi, mm. kolla läget, känn stämningen. För det är där vi har jobbat med ganska mycket redan från start. Alltså stämningen. Mm. Det ska vara kul. Mm. Alla ska kunna vara med. Och Jag jag Gör ju alla pass ute i den stora salen då. Den här mm. functional training. Och jag gör ju alltid passen så att det är ingen som blir klar först. Eller någonting utan alla jobbar hela tiden. Mm. Så att det inte är någon som känner bara fan nu är jag mycket sämre. Eller ja just det. Alla är alla klara och jag har bara gjort tre armhävningar. Precis. På fem. Så om det Aa. finns något som heter armwrap. Mm. Alltså as many rounds as possible. Då ska du ju kanske ha fem övningar. Och så ska du jobba så många varv du hinner på. tio minuter. Okej. Okay. Och sen kanske det är tio personer. Du har ju ingen aning om vilket varv de andra är på. Nej, du kör ditt eget och alla kör hela tiden. Mm. Det är inte så att när du har kört fem då stannar du och kollar på alla. Nej, men Utan nu är det alla kör i tio alla minuter. Kör. Sen är skit samma som sagt. Jag skulle ropa så. Här, en! Ja, du går fram på tavlan och skriver ja, bara, jag har gjort så här ja, det många. Jag bara, Nej. Inte. Ja. Men är, är, var, är det alla typer av människor som tror Jag är. Vi har ju alltså personer som är upp mot 70 liksom. Och så kan det vara någon som är typ 13 på samma pass. Ja, okay. Men det, vad gör man då? Om oh man... Alltså, det, alltså, när man gör någonting av hjärtans lust så gör man ju det väldigt mycket. Ofta. Alltså de som tycker det är roligt att träna, de tränar jättemycket. De som tycker det är roligt att springa, de springer. De som tycker det är roligt att simma. De, alltså, de simmar, men om man tillhör de som inte tycker träning är kul, så alltså, finns det ju en kategori som inte gör det. Alltså, då måste man ju komma till en punkt att man måste göra det ändå. Eller förstår du det här? Så här självdisciplinen. Men hur, hur, hur bör man så åt för att hitta sin grej? Ja, det är det svåra. Alltså, som sagt, till att börja med är att du känner efter vad tycker jag är kul? Ja. Uh -huh. Och om jag inte vet vad det är, ja, men då kan man ju komma till typ oss som ja. har alltså, upp mot 45 pass i veckan. Det finns ju variation. Tycker de om spinning, tycker de om att lyfta vikter, ja. tycker de om att boxas, tycker de om att köra yoga. Alltså, det ja. finns ju variation. Man och man ja. får ju komma och testa. Du får komma och testa själv, alltså träna på gymmet. Du får komma och testa ett pass eller två pass, alltså för att känna efter. Mm. Och sen kan man ju inte bara, är det här var inget för mig? Nej. Som yogan, jag alltså. Man måste nästan ge det fem, sex gånger för att hitta. För de första gångerna kanske man bara sitter jag borde ha gjort det, jag ska göra det. Alltså ja, det är svårt med Här det. handlar det om att liksom hitta fokus. Ja. Men det här är verkligen, ni som lyssnar, alltså, det är ju en fantastisk möjlighet att gå ner till Victoria och, och bara att få testa på. om Man behöver inte göra det värsta ruschen. Man kanske kan ta kontakt med dig och komma en tid och det är så mycket folk och man liksom mm. känner sig lite blyg. Och sen är det väl så får man väl ändå säga att Nej men tycker du inte träning är roligt? Nej men träna någon form av rörelse måste du för att du ska ja. må bra mm. och, och, och liksom inte bli sjuk i alldeles för ung ålder så då är det fasen bara sparkar dig själv jo, i häcken. Och, och framförallt liksom att man måste ha klart för sig att att man måste ha olika typer av träning Alltså det, att powerwalk Eller springa Det, det är konditionsträning mm, mm. Men du bygger, du bygger inte muskler på det sättet Och Nej. du stärker inte det Nej. Det är det som är så jädra tråkigt sliter, liksom. ja, precis, Du sliter liksom ja, Så därför ska vi ta reda Men så ah. tänker jag så här man kanske, man kanske skulle kunna få med sig idag Några schyssta övningar som man kan börja med hemma Sådär, som så man känner att man, att man ändå liksom får prova på hemma innan man vågar visa sig. Mm. Mm. Men vi kör lite musik emellan då. Ja. I was a rebel from the day I left mm. school Brew my mm. hair long and broke all the rules I'd sit and listen to my records all day With big ambitions of when I could play. My parents taught me what life was about. So I grew up the type they warned me about. They said my friends were just an unruly mob. And I should get a haircut and get a real job. Friday brunch. Du Brunch Nu lyssnar på Fredagsprallan Ja det gör det, morgontid i Radio Talkshow här på Hitsa 597,8 Zoom en byggd med mig Jan Holm och Johanna Lind och jag, alltså, jag, jag har bara fått träningsverk ja, <laughs> Känner du det alltså, så men, ja, men vi sa det innan musiken då, sådär, att det, det, det, det, det finns ju ett motstånd alltså att, mm. att, att träna. Eh, jag tror att man är, del, ja. Ja, men är inte så att man är antingen så gillar man att träna eller så tycker man att det är pest men, mm. men oavsett om man gillar men Alla det, måste göra det. Ja, alltså förr eller senare måste ju alla göra det. Mm. Och just det där att det räcker inte med att kanske att powerwalk eller stavgång eller jag stavgång är ganska okej okay ändå på något sätt sådär. men, men, men, men det, precis som du sa det, det det bryter ju ner muskler. Ja, alltså det handlar muskler. om ja, en stavgång och gång och det är jättebra liksom, för hjärtat att jobba men det är också enformigt det är ju där ja. problemet sitter liksom. Om man bara gör det ja, då ska man, man gör... in ett sånt pass bland andra då i sånt här. Mm. Precis. Ja, men, jag, tänker så, jag tänker så ja men jag är kanske lite sugen på, på liksom att att glida ner till Victoria och, och, och testa lite då va? Men så tänkte jag så här men finns det om jag, kan, kan jag, liksom, kan jag för kan för, för, för träna. För träna hemma. Finns det, någon, liksom, så här, finns, det, finns det grejer som man kan göra? Liksom? Alltså, det är ju det som är det tråkigaste. Eller så här, många bara, nej men jag kan inte börja, jag måste träna lite själv först innan jag kan ah, komma ner. Man ah, okay. bara, men varför ska du göra det? Du kommer ju till oss för att du ska träna. Ah, liksom. Du behöver inte träna innan för att kunna träna. Utan du börjar ju på den nivån du känner dig Och har du haft ett längre uppehåll Har du varit skadad eller andra saker Jag kör ju många mammagrupper Det är också ett längre uppehåll liksom, Och kommer igång efter graviditet och förlossning Alltså sådana saker Skit i för förträna innan Om du är osäker, kom ner vid För att hjälpa dig liksom. Det är bättre Det ser ni gärna. Glöm det. det Vi är jättebra att träna hemma, men alla blir så här "Ah, jag tränar hemma eller jag ska träna hemma och hur mycket blir det?" jag när jag körde jag körde så här cirkelträning fast med maskiner då. fasta historier, inte man håller på ställer, lite ställer man med någonting och så Och det var liksom 10 12 stationer så Och det var ju liksom så jag satt och på klockan hela tiden. Så liksom, snart nu, nu snart. Men det händer ju inget då heller och det tar längre tid. Det är med de här funktionella vi tar. Uh -huh. alltså, för resultat, det blir resultat menar Det blir lite bättre resultat även för hela kroppen. Tänk själv om du sitter ner i maskin och så ska du köra biceps curl, till exempel. Uh -huh. Det är nästan som att armen sitter helt still och uh -huh. så bara böjer du på uh -huh. den. Du jobbar ju bara uh -huh. med uh -huh. den muskeln. Uh -huh. Skulle vi köra biceps på... Ytan då, ja. då har vi fria vikter, antingen kan man ha en hantel eller så har man en skivstång eller någonting. För det första står du kanske upp, så då måste du spänna benen, ja. rumpan, du måste spänna magen för annars ramlar du ju framåt. Ja. Och sen kan du börja böja på armen och köra bicepskall. Ja. Så det blir ju så mycket mer balans, stabilitet i både bål och ja, men i hela kroppen egentligen. Ja. Därför ger det ju lite mer och blir lite effektivare när du kör kanske med fria vikter. Fast det jag inte då ska Jag är ju advokat och har det hela tiden. Så här. Men det, för det jag, jag intalar mig själv då, eller fick höra, det, var det var så att det som var bra med de här maskinerna det var, det var så liten risk att göra sig illa. Och jag vill inte göra mig illa. Nej, nej precis. Men då kan man ju gå på passen. Vi har ju som sagt uh -huh. nästan 45 stycken pass i veckan. Och då är det en coach eller en uh -huh. instruktör på varje pass. Och på de här passen där ute, då är det coach. Alltså då, då går en person runt. Och liksom bara, men... Du, ja, du kan tänka på det här, håll ihop ja. armbågarna, gör så, ja. spänn magen. Och så går jag till nästa person, ja, men tryck ner hälarna, det kanske är helt annat. Ja. Jag går ju runt i varje, jag står ja, okay. inte längst fram och härmar mig. Utan jag går ju runt mm. till varje ah. person och pratar och säger vad just du behöver justera. Ah. Och så säger jag bara, nej, nej, nej, nej, det där är alldeles för tungt. Nu måste du gå ner för ah, okay, att du ah. inte ska skada kraft, dig. Ah, det säger ju inte maskinerna. Nej, utan det bara, ah, det här går! Ah. <laughs> och du gör du aldrig. Och så tänker jag sådär då att ah, men jag säger, det finns en liten, liten, liten risk då att man skulle skada sig vid träningspass. Ja, men det ah. gör det väl alltid. Ah. Men om man har det som ursäkt för att inte träna så säger den räcker inte typ på liksom i, i sjukvården sen för alla alltså jag, alltså ja, jag vet, jag vet, hjärt och hållet om vi pratar bara... i pengar så är det liksom miljarder vi lägger på väl välbärde jag vet inte välmående vanliga svenskar som ja. bara liksom äter ja, det, och sitter var, sig i sjukvården nu när vi pratar, är det som, faktiskt Tredje största riskgruppen under corona var ju liksom in inaktivitet. Liksom. Mm. Mm. Alltså när man är fettman, man rör sig mm. inte av allting. Liksom. Mm. Så det är tredje största riskfaktorn. Mm. Då har man ju liksom här bara hur viktigt det är att träna liksom, mm. och röra på sig. Mm. För att man inte ska få andra sjukdomar och bli dålig mm. på andra sätt. Liksom. Men det, om man har ont om tid då, tiden är också ett här argument för att inte riktigt ah. träna så mycket. Liksom man, man, tid det har man inte, det får man ta. Det sig. får man ta sig. <här> ja. Ja. Nej, men då, då, och så är det ju liksom. Men det är så himla mycket och man, med, med jobb och familj och barn och rutter och rutter. Men man kan få loss tid. Det, men vad är, det man, vad är det mest effektiva att göra då? Är det att ut och springa två dagar i veckan? Ska man ta styrketräning eller vad, vad ska man satsa på om man bara får loss två timmar i veckan då? Det bäst då? är ju egentligen en kombination mm. men jag tycker ju då att man kanske ska köra någon funktionell typ av träning så vi måste kroppen. styrka så, uh. som vi pratar om löpningen, det bara liksom kör du samma sak hela tiden, det blir liksom enformigt, mm. kör du någon annan typ av träning, alltså det räcker ju våra morgonpass och lunchpass en halvtimme mm kan, det är många som har barn, kanske våra pass är 0530, det är ganska tidigt. Mm. Men det är jättebra om du har barn, för då kan du nästan åka till hemmet, träna, komma hem och så kan du äta frukost med dem och hjälpa dem till skolan ja, och sådana saker. Precis, ja. Eller om du är på jobbet och så smittar ifrån en halvtimme på lunchen, träna och sen äta. Mm. Vi säljer också foodbox, vi har matlådor, mm. värm den i slutet av passet eller ta med mm. en till jobbet sen så mm. har du det också löst. Ja det är perfekt. Ja, det finns ju ja. massor möjligheter. Men när ska jag eftersvettas då? När ska jag svettas. då? Ja ah, nej den håller inte. <här> <här> gud, gud. Du får jobba med bara överkropp och kontoret, det är ju hemmakontoret liksom. Ja, ja, ja. Nej men det, alltså mm. det, jag är jag är ju, helt har lutat merar och jag inser att jag måste typ liksom ta i det här. Och då är ju ändå så är det så här att alltså det finns liksom förnuft men det finns ändå en jävla massa hittte på varför man inte ska liksom ta tag i det mm. Det tar emot. Mm. Ja men det är så nej men det är ju så där jag menar jag springer ju rätt mycket och och jag tränar jag känner ju jag känner ju, jag har ont i benen och framförallt fött det bara springer bara en sån stressfaktor och sånt, och sånt skit. Liksom, känns det som. Springer mm. Nu har jag ju nästan allt sånt där. Men, men, men, men, men det som liksom har fått mig att tänka till det var just det där liksom att, att jag bara får så jävla ont i ryggen. Och, och axlarna och sådär. Liksom. Och, och det inser liksom att jag är, ju inte, jag är ju som en jävla pilsneflaska. Liksom. Jag är inte musklad för fem år. Äh. Och, och, och, och det är ju aptråkigt mm. alltså. Mm. Men, är, men så tänker man, mm. så man hittar den här snabbfixen och technical fixen. Det liksom. <laughs> ja, måste finnas någon mm. tablett. Ja, tänkte en men Och sen är, ju, sen är det ju roligt när man når, får, alltså, når framgångsresultat. Det, det sparar ju liksom. Mm. Men det är viktigt att Tiden på, och jag vill ju prata. Barnen. Jag tror det går härifrån. Men ska alltså, barn, tror Ja Absolut. Ska vi fråga, ska barn främja? <laughs> ja! Ja, varför då? Ja. För att man måste ju liksom gynna aktiviteter redan från start. Liksom. Mm. Försöka hitta vad tycker just dina barn är roligast. Liksom. Och låta dem hålla... Alltså, jag vet att mycket är dyrt och sådana saker mm. men man kan köpa kanske skydd eller skor och sånt på loppisar men försök bara hitta något som barnen tycker är kul och mm. liksom uppmuntra dem för de måste röra på sig. Mm. Mm. Nu, alltså i sommar till exempel, om man har varit på stränder och så har man ser så mycket barn som är ja. redan överviktiga. Liksom. Ja, ja inte så lite. Och det där är ju så jävla roligt. Jag läste någonstans en undersökning som visar på att i USA har man liksom ändrat mått den för Excel och XXL mm. bara för liksom mm. det är alla många som behöver fyra Excel så nu har oh. man liksom plockat ner det så det är tre så då tänker folk så här, wow oh. det här funkar och sen tar oh. man en duna till Det är tragiskt. min Rasmus min mamma bodde ju i USA några år när, var det här 20 år sedan då kanske ja. Nu satte sig ner. Ah, nu är det sig honom bara jag som står. Ja ah, men bara du som står. Ja men kan vara 20 år. Sedan. Man säger typ 20 år sedan ish. Ah. Men, och. Men då sa han ja men då, då var han ju kom från Forserum. Ah. Han var ju chockad över storleken på människor. Han har oh. aldrig sett så stora människor oh. som han såg oh. i USA då. Men nu finns ju den sizen i Sverige. Mm. Och de mm. som är riktigt stora i USA är ju ännu oh. större. Mm. Mm. Jag kan bli, man blir så här fascinerad över hur stor en människa oh. kan bli. Det är ju helt oh. otroligt vad vi liksom kan. Svälla upp uh -huh. Men samma det var bara så här och med jag in inne på att normen för skjut Så var som, ja men tittar man på Ett, på ett barn på 30-40-talet, en nioåring Så den ser ju Jättemager ut De hade ju en helt annan uh -huh. kroppstyp Så säger inte jag att det var, det var bra Men det är ju mer skadligt Att gå med, som barn Och ung, att gå med liksom, Några kilo för mycket en några kilo för lite. Ja, men sen är det också så det, det, det, det man får tänka på som förälder, det är att fetsällen som man skaffar sig, de har jävla bra minna. Mm. De så försvinner inte. De kan skapas fler inte, men de försvinner nej, inte. Så de försvinner aldrig. Så, att, så att det, det, det betyder att om, om, om du gör så att dina barn blir, alltså chocka, alltså, mm. eller fet, jag vet inte men alltså så att de är, mm. alltså, så, så, är det, så har du gett dem en present som de kommer få bära med sig livet ut. Mm. De kommer hålla på och, och jojobanta hela livet. Ja men mm. jag är en sån. Mm. Jag, jag vet precis hur du är alltså. Mm. Fan, jag, men, när jag vägde som mest 120 cirka jag ner till 78. Mm. Och sen liksom, men då ligger hela tiden där och puttrar mm. liksom va? Och då blir det så att jag kan nästan aldrig unna mig någonting. Är du med? Liksom där, utan det är liksom... Det, det, det, och det, det, alltså det är, och det någonting man, om man tycker om sina ungar så ska man mm, hjälpa dem, dem, mm. hjälp dem att dem att hålla. det är det, första. Mm. Och, det, och kosten har ju en jävla stor betydelse mm. överhuvudtaget ja, Men ska vi prata lite om där? Och du som ändå kommer i kontakt med, med barn, du har ju träningspass för, för och då är det mycket träningspass för de som redan tränar. Du kör TAIF och, och sådana grupper de är ju redan Liksom, ändå i god form men vad, vad ser du hos vad ser du hos barn och unga idag? Eh, om man ska gå tillbaka lite då alltså det här med alltså om man vill hitta motivation och så, barnen gör ju ofta som föräldrarna gör liksom. mm. alltså ja. vad man äter eller vad, mm. om man rör på sig alltså ja. rör man på sig så är det naturligt för barnen ja. redan från start ja. mm. så de gör ju som sina föräldrar ja. mm. och vi kör ju mycket PT small group då. alltså att du har en personlig tränare och sen kan du om man, köra en träningstime med familjen. Ja, okay. Vi kan komma hem till er, vi kan köra utomhus, vi kan köra hem hos oss. Ja. Och vi, har, vi har ju kört flera stycken sådana. Liksom. Det låter superkul. Tänk på ja. ett litet gäng. En ja. är över mm. två, tre familjer istället för att ja. bara träffas lördagskvällar och Drej sig lite, rör ja. vi och äta gott så kanske man ska kunna göra Börja något så Börja med sånt. att träna först i ja. alla fall. Ja, sen kan man. Jag hade ju nyss ett, ett födelsedagspass för någon som fyllde 50 liksom, eller så här, ja. och då började hon sin fest med att vi körde ett pass. Ja. Alltså det går ju att ja, ja, ja, väva in jag. träningen i det mesta. Liksom. Gus så roligt. Men, men ändå det här med, med kosten då, för det är så lätt att. Man, ja. man ska inte... Men alltså, det vi äter är också viktigt och jag kör alltid enligt den devisen att du kan ju egentligen äta allt men inte hur mycket som helst och inte liksom varje dag. Alltså är du verkligen hukta på, på, på chips? Ja men du, du behöver ju inte ta bort det helt och hållet men man kanske inte ska Nej. ta i sig en påse om Just. dagen om man inte rör på sig. Och chips Nej. tycker jag är jävla dåligt. Ja men men alltså, det har ja, jag choklad en del ja, jag vill bara ja, dricka ja, läsk. Men hur, hur, vad ger ni för liksom? Hur pratar, hur pratar ni om kost då? Och... Vi pratar mycket balans. Alltså mm. som sagt Alltså, och sen vill jag inte att man ska kalla det Unna sig liksom. Jag kan ju likadant i så fall unna mig en träning För det mår mm. min kropp bra mm. Men att jag ska unna mig godis eller så här, mm. Det är mer bara nu ska jag äta godis punkt. Ja. Nej men alltså, mm. inte ja, men det... att man unnar sig Det är ingen nej. belöning För utan... socker funkar ju som en Ja, men det du, du börjar ju redan ja, nu. Ja. Jag ska unna mig där. Ja, mm. ja det är klart. Men... Ja, det är sättet man ser det på. Ja. Ja. Se det men, med liksom, ja. men nu, börjar vi, vi, alltså, nu börjar vi, det, det är det inte så jävla långt kvar. Och så, vi har fått en massa, och det, det verkar finnas hur mycket som helst där nere. Och det är ja. väldigt vacker. Ja, jag kan inte ens berätta mer vad det var ja. <laughs> Vi har ju en spinningssal också, och sen ja, har vi okay. konditionsmaskiner och ja. utomhuspass. Ja. Just hela hamnområdet är ju väldigt fränt. Alltså. Mm. Det är fräsch där nere. Men du, då, då tänker jag att vi backar tillbaka. Hela hur, hur kommer man på idén liksom att starta ett gym? Ja. Alltså, var, var liksom... <laughs> Nej, men egentligen tror jag att ja, både jag och min man har väl alltid liksom haft som dröm. Om en egenföretagare ja. och gillar träning och sånt där. Sen har jag ju kört friidrotten och en, tränat hela mitt liv på det viset. Ja, okay. eh, och sen var jag med på atleterna och då var det ju många där som redan jobbade med träning eller var personliga tränare och sånt där. Så efter det så utbildade jag mig till PT och sen okay. ja, blev det som det blev typ. Så du får att du jobbar med det du tycker är roligast av allt. Ja. Du, du brinner för träning och tycker att ja. du har inga problem med att gå till gå till gymmet. <laughs> ja. Det är så att vi och pratar om här om dagen eller Man hör så många som a oh, semestern är slut, ah oh, gå och jobba. Men vi, alltså, vi känner inte så. Nej. Alltså bara, nu jäkla taggar vi för hösten. Det kommer ja? bli så jäkla bra liksom. Det är inte såhär man bara, åh nej. Utan när det är måndag, då bara, nu kör vi. Ja. Sen när man är egenföretagare, man är ju typ aldrig ledig. Alltså man kan ju svara på mig klockan tio en fredagkväll. Ja, Sådana ja, alltså, ja. mm. ja, ja, ja, så saker. Och ja, ja. när man har småbarn också, då blir det att man får lägga dem och sen får man gå och sätta sig vid datorn. Så, är det. Mm. så det är ju pussla ihop tid och allt sånt. Om du själv liksom fick sätta ihop ett träningspass för dig själv Alltså det, det som, som skulle vara det absolut roligaste. Vad skulle det vara? Mm, jag gillar ju skivstång. Och så gillar jag att lyfta mm. ganska tungt för att jag är ganska bra på det. det och det är typ, kul att göra så sånt typ, man är bra på. Är det, ja, det som heter styrkelyft? Jag... Ja, Det är ju lite olika. Så du kan ju att... köra massa med skivstång. Du kan ju köra knäböj med stången framför och bakom. Ja. Över huvudet. Du kan lyfta den från backen. På olika sätt. Jag tycker ju jag menar, typ Snatch eller Clean and Jerk är kul. Vänta, vänta, nu. Precis. Nu. Yay, vet du. Vilka en snatch. snatch, det är ju när du står och håller brett på stången tar den från backen och så bara pang, upp. Den skaderisken. Jag, är, hur, de, aha, pro, då bara, don't try this at home, nej, säger bara. Den uh, kör vi faktiskt inte ens på våra pass. Ah, okay. För att som sagt minimera skaderisken ja. och du behöver så mycket teknik och grejer och, Alltså ha, ja. vi kan ju ha vissa som kommer att träna ganska hårt någon månad och så blir det lite lugnare en annan månad och sen kommer tillbaka och då har du ju kanske inte det i muskelminnet så därför nej, nej, mm. kör vi inte den alls. Nej. Nej. Och vad, så, vad heter det andra? Kleiner gör, alltså frivändning. Du tar den från backen, ja, lägger upp okay. den på axlarna och sen laddar du om och sen ska du puff. Ja, pusha ja, upp är den. Är lite, för... Det är lite klassisk tyngdlyftning, eller? Ja, och alltså, den är lite snällare så... för då laddar du om här vid axlarna ja, och, och du håller ihop händerna. Ja. Men håller hur kommer det så att det var skivstång som du fastnade för då? Som sagt, det är ganska stark och det är kul att ja. träna sånt man är bra på. Ja. Så du, du, du tränar bara liksom armar och så? Det är bara det du tränar? Nej, det är, i den här typen, eh, jag älskar ju att tävla. I ah. typ allt jag gör. Eh, och om man tävlar i CrossFit heter det då när man tävlar. Ah, just det, ah. nu, nu är vi tillbaka till traktorläcka. Ah. Så vet man inte vad man tävlar i egentligen. Så du vill ah. vara bra på allt. Ah, okay. Det kan vara hänga i sånt här räcke. Ah, så det, man då, man ah. vet inte ah. när det blir från. Du kan ah. få veta kvällen innan själva tävlingsdagen. Ah, okay. Så därför ah. måste du ju träna på allt ah. och känna dig hyfsat bra på ah. allt. För du kan ska hänga i räcke, du kanske ska mm. gå på händer, du ska lyfta tungt, du kanske ska simma. Det kan vara oh. vad som helst. Oh. Oh. Därför... Men CrossFit bara det bara blåsade upp och blev värsta hypen ett tag tills padden kom. <laughs> då, är, då är det hypen. Ja, ah, ah, men sen, det men går var... ju att jämföra. Alltså. Nej, men det börjar jag bara märka liksom ah, att okay. ett tag så man CrossFit överallt och folk som flexade och för ah. de hade tränat och tävlat och sen så mm. nu ser man ju paddelbilder. <laughs> <laughs> ah. Men det kanske inte är samma personer. Vad har tagit över flödet? Oh. Men vad, vad är tjusningen med med Liksom. Är det allsidigheten? eller va mm. vad, är det som, vad är det som har fått så många att fastna för det? Att jag fastnat på det, det är att jag kommer från mångkampen. Alltså då är det sju grenar och jag tröttnar ju snabbt. Och du tänkte snabbt. på friidrotten nu? Ja. Ja. Mm. Jag tröttnar ju snabbt. Då vill jag liksom bara, ja, men nu kanske jag häckar, ja, nu kanske jag höjer. Ja, alltså, ja. Jag vill inte hålla på med en sak hela ja, tiden, det, det blir ju tråkigt. Ja. Mm. Därför är ju det här kul, som sagt, om man och tävlar. Jag vet inte vad jag ska tävla i så jag måste ju träna på allt. På allt, ja. mm. Från att gå på händer till att lyfta tungt till att... Ja. Göra något annat eller ja. cykla så många kalorier som möjligt på en viss mm. tid. Det är nog där jag tycker är roligt, roliga, liksom, mångsidigheten. Mm. Och som sagt, jag gör ju alla pass på stora ytan då. Mm. Och nu har vi haft öppet i fyra år och det är väldigt sällan det är ett likadant pass. Ja, just okay. det. Så 365 gånger mm. fyra, ja. så många pass har jag ju typ gjort Aha. olika. Främst. Så man Främst. tröttnar ju inte. Nej, precis nej äh, det roligt? Ja men det här blev man fick ju inte på. jag lite motiverad ja, blev man att det kan faktiskt vara roligt. Vad det på Be om jag skulle stå framför skrivbordet idag. Nu <skratt> ja, ska du, nu ska du göra. Men det en en grej till. <skratt> det här med vardagsmotion. Om man liksom liksom hur hur hur vikt, hur bra är det? Det har vi. Använd trapporna, ta cykeln och gå och stå när det jobbar och vad är det bara bull eller? Nej det är allt alltid bättre än inget. Så är det ja. bara gå i trappan istället för hissen ja. tänk själv. Du gjorde en stegning, alltså du gick upp för Du lyfter fötterna lite större än vad du gör när du bara går på backen. Alltså, allt är ju bättre än inget. Det Så är det. Går. Ja. böj dig ner, lyft, använd, ja. använd kroppen till. Ja. Ja. Mm. Ja. Och sen om man känner att man har något i ryggen och grejer och sånt, då har ju vi utbildad personal också. Ja. Alltså medicinsk massör. vi erbjuder massage. Vi ja. kan komma det är till det. företag, du ja. kan komma ja. till oss. Ja. Det är många som inte vet till exempel. Ja. Så vi har ah. gilligheten. Men, men då, om man säger så men titta, fan, det här var ju lite spännande. Var kan jag hitta mer information någonstans då? Eh, mycket information finns på hemsidan. Ja, Annars kör det sociala medier. Och he hemsidan har... www.blackbullfunctionalfitness.se Ja, det var långt. <laughs> ja. Men kan vara lättare att söka kanske på Blackbull, på Instagram eller på Facebook. Ja, just det. Och på båda ställena finns det ju länk till hemsidan. Mm. Har ni så taggar och så också, eller...? Alltså då att man kan komma in jättetidigt? Eller? Mm. Ja. En del börjar ju träna 03:30 Ja, det vore något för dig gärna. Ja, ah, eller hur? Oh, till eh, 22 ungefär. Ja, ah. ah, okay. Så då kommer du in själv och träna. Liksom. Men hur många pass om dagen har du och din man? Det är ju... För ni är rätt många instruktörer, så ni har ju inte allt hela tiden. Det, det fattar jag ju. Men, men hur många pass kör ni? Eh. Det är jätteolika. Rickard brukar ha lunchpassen och sen har han pass på tisdagkvällar och typ eh, fredag eftermiddag brukar vi ta mm. som om. Mm. Och fredag no 05.30 också. Men annars har ju vi som sagt ja, med föreningar, hockeyn. Igår hade jag boys, herrlag. Eh, så det är mer sånt. Och sen är som jag gör alla pass, jag bokför allt. Alltså jag gör ju mm. allt det administrativa också. Mm, mm, mm. Stort tack för att du tog dig en tid. Ja, det här var ju bra. Tack så mycket. Ha nu en tack. riktigt skön helg. Så hörs vi igen. Ha det bra. hej! Fredas frand morgon till i talk show med Jan Hombå och Johanna Vindh,